Takže zepám vás na dalším biologickém čtvrtku, nejsme jako obvykle vypoutávka by na příště, příště bude povídat Michal Winkler, jste přítomný z katedry zoologie, bude povídat na téma, jak se udržuje variávní terénů pro vrozenou imunitu. A zatímco dnešním přednášejícím je člověk taky se katedry zoologie, kterého určitě všichni znáte, takže ho nemusím moc představovat. A bude povídat o tématu, které je horké už několik let. Možná jste viděli článek na to téma v časopisu Respekt asi před, před pár měsící, který to docela zebrudně analyzoval. týká se to vlastně hluboké hrubok, krize v podstatě vědy a statistických přístupů, které používáme. On tak děkuji za uvedení. Já mám pár slov na úvod. Jednak nebude to o statistice, ale bude to, a nevím, jak hluboké tedy krizi, tak to schválně se ukáže, jestli vás přesvědčím, protože mnozí bude říkat, to toto to je otázka psychologů. Psychologové mají problém a že se to dostalo do respektu. A, ale to vůbec neplatí pro nás, protože my děláme to skutečnou věc. Druhá věc, bude to hodně dlouhý, takže pokud jste si nedešli na záchod, učiníte tak ještě teďka. Protože to občas bude možná i napínané. Ale pojďme chci říct e, příběh na úvod. Slyšeli jste o Sally Clark? Pro Petra Porečka? Neznáte? Tak Sally Clark je e, vešla aspoň do britského povědomí e, díky takovému nepříjemnému e, případu, e, totiž někdy na, e, v roce 96 se jí e, narodilo miminko a to bohužel během tří měsíců umřelo a e, lékaři e, to dávali na vrub, jak si náhle mu, e, koneckém umrtí. Seliklák potom měla uh, po dvou letech další miminko, ale to bohužel uh, také po dvou měsících umřelo. Uh, patolog ale uh, si říkal, že to asi nemůže být náhoda a Seliklák zažaloval. A v tom, do uh, to se nám do toho případu dostává tady ten paní. že to je posunutí? cení? To je blbý. Cože? ne? To je fakt úplný, když nám tam bude všechno chybět. Chce s tím něco udělat? Cože? Tak, to je dobrá zkušenost, že nemáte si dávat důležité věci na okraje slajdu. Čili seliklár po těch dvou umrtích, kdy z toho bezpochy byla, jak si sama dostatečně špatná, tak se navíc dostala k soudu a do toho příběhu, jak jsem říkal, vstupuje odborník Sir Roy Medou, což je významný dneska už na důchodku pediatr, který byl specialista právě na syndromy náhle umrtí. A syndrom náhého umrtí se podle v velkých studií objevuje v 1 k 8 tisíců asi. No a když máte takhle dva, tak uděláte jednoduchou výpočet, vynásobíte to a zjistíte, že takový případ je 1 k 70 milionů, čili něco velmi nepravděpodobného. No na základě tohoto, toho, té nepravděpodobnosti byla odsouzena na. Dvojnásobný doživotní trest. Ten trest si osaděla tři roky, po několika apelacích se tedy podařilo jí z toho vězení dostat. A to na základě také toho, kdy vstoupila do situace královská statistická společnost. A vy si můžete říkat, ještě to prostě vrátím. jako biologové vás napadne, v čem mohl být ten problém toho jednaku milionů? někdo? Že... Přesně, Přesně tak, to je to, biologa, nejsou... nejspíš napadne to, že pokud se něco děje v rodině, tak tam bude asi nějaký jaksi genetický efekt nebo něco jaksi v tom prostředí a tudíž ty dvě pozorování nejsou nezávislá, tudíž takto je vynásobit je poměrně zásadní chyba. Ale to totiž není jediná chyba, která se v tom případě stala. Totiž vy nemůžete jenom vážit to, co se, jaká je pravděpodobnost toho jednoho jevu. Protože co vy jako soudce máte před sebou, jsou dvě mrtvé děti a teď máte dvě možné řešení toho, jak se to stalo. Buď to je tady ta obžalovaná vina a je zavraždila. A nebo zemřeli obě dvě na ten syndrom náhlého dětského umrtí. Čili vy musíte zvážit dvě ty pravděpodobnosti vůči sobě. No a to tak po nějakém čase, protože na počátku milénia tohle boužilo, jak si bodali v společnosti, probíhalo to různě médií a samozřejmě z toho i do odborné literatury, tak jeden statistik britský zpočítal, že vlastně je ta pravděpodobnost toho, že matka zabije dvě děti je tedy nižší 4,5 až 9 krát než je ten dvojnásobný případ náhlého dětského matka. Mimochodem, Saliklár ve roce 2003 byla propuštěná, nicméně z toho traumatu se nikdy nedostal a v roce 2007 byla nalezná mrtva z alkohového, z alkohové otravy. Tak, tolik nepříliš, jak si přízní, prosím, je to ta pravdě utíle. Jeden největší, kteří v případu v, v lhání soudu v, v rámci v rámci Británii, británie. No ale pojďme, pojďme na to naše, naše téma. Někdy tedy, jak už tady dávám naznačoval, v na roce 2010 a postupně dál se psychologii začaly objevovat některé texty, které naznačovaly to, že možná celá řada výzkumů psychologii tak není úplně tak důvěryhodná, jak bychom si mohli myslet. Začalo se mluvit o tom, že máme falešně pozitivní psychologii, že některé jsou příliš dobré na to, aby byly pravdivé. No, můžeme si říct, že tak to je opravdu problém psychologie a dalších věcí to možná netýká. Jenom tak na úvod, jen takový velmi medializovaný případ toho, kdy se neukázalo, že ty výsledky publikované zase v jednom z nejlepších psychologických časopisů, se nepodařilo násilně replikovat. Víte, to bylo? Když budete dělat takhle, tak se nebudete jenom cítit více silný, ale dokonce vám stoupne testosteron a má to celou řadu možných implikací na váš, váš dal, vaše další jako fungování. Jedním z těch možných důvodů, proč mohli byste říct jedna, jedna studie, která se nepodařila replikovat, takových je víc. Nicméně ta studie byla poměrně zásadním způsobem. Okay? To So how many of you are sort of making yourself smaller? Maybe you're hunching, um, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Uh, sometimes we uh, spread out. <laughs> I see you. Um, so I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes. And I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. Um, So we're really fascinated with tak jenom, tak abyste uh, viděli totiž, uh, jak jsem říkal, ne, nejde o to, že jedna studie, která se následně bude aplikovat, ale uh, ta studie byla velmi populární, to znamená, že uh, jak si měla celou řadu uh, dopadů na uh, veřejnost, na to, jakým způsobem veřejnost uh, vnímá vědu a tak dále. Čili něco, co ale můžeme pořád říct, dobře, tak nějaké postoje, které se budou učit mimochodem Toryové, bryčtí někdy v roce 2013 15 tak náhle začaly zaujímat pozice, aby byly vnímáni jako silnější, přestože v té době už se vlastně vědělo, že tahle studie vlastně nemá moc nějakou další velkou oporu. No ale jsou uh, jiné obory, kde uh, možná je to významnější, jestli uh, máme celou řadu falešně pozitivních uh, výsledků. A uh, zase můžete se říct, je to prostě uh, výkřiky některých skeptiků, uh, jako tady uh, Johna Johan uh, který tvrdí, že většina, uh, víc než polovina uh, biomedicínského uh, výzkumu je falešně pozitivní. No a dokonce se o tom začal pak už že možná, že my to, co spoléháme nejčastěji, to znamená, že něco je signifikantní nebo není signifikantní, tak není tak spolehlivé, jak si myslíme. Možná je to trošinků, trošinků, jak si problém. No a na druhou stranu, je to, je to možná otázka jenom pár skeptiků, protože když se podíváme na analýzu toho, jak vypadají abstrakty, někdy od 70. let do roku 2014, tak vypadá to, že věci jsou čím dál více pozitivnější. Píši o tom svém výzkumu, jako byl čím dál inovativnější, čím, čím dál, jak si větší pokroky dělal. Tady vidíte, že frekvence neutrálních slov se příliš nezbylá, zatímco těch slov, která jsou za teda za pozitivní, tak ty strně stoupají a vidíte, že ty nárosty jsou skutečně. jako Relativní, relativní frekvenci enormní. Kdyby vás to zajímalo, jaké chcete, kdybyste chtěli konkrétní výrazy použít, tak prosím, třeba robustní, jo? nebo unikátní, tak no, no, inovativní, tak to opravdu ten nárůst značí. značů. problém je fenomenální, tam jsou, jaksi, nahoru dolů, astonishing, ráda, amazing. No krem, ten návrůst je větší, když to analyzujete u non-native speakerů, než u rodilých mluvčích. Ale zase je větší ve Spojených státech, než v Británii. No dobře, takže na jednu stranu my reportujeme nejenom pro média, tak jak jsme viděli u Amy Cady, ale i mezi sebou, že něco je briljantního, něco je úžasného. A na druhou stranu, eh, někteří docela významní eh, metodologové tvrdí, že možná máme problém. Tak eh, co by mohlo být v jádru t, části toho problému? Eh, mohlo by to být, a eh, jak už jsem naznačoval, a to byla jenom ta jediná část, která byla těch eh, p tak. Eh, když eh, se někdy ve 30. letech eh, etablovalo eh, kvantitativní analýzy, tak eh, Sám vyšel jako jeden z těch zakladatelů vedle Neumana a Piersna, tak vlastně z toho které hodnoto, ne, to hledu to nebyl zase tak vážný. On s přišel proto, že to jsou to vlastně výsledky, na které má cenu se podívat jaksi jako na dlouhý pohled. Zatímco, a právě protože s Piersnem a Najmanem byly jaksi neustále při, napadaly se, že jejich nápady jsou dětinské, nesmyslné a tak dále. Tak, Mezi těmi jeho, jejich hádkami, tak ty praktikující věci samotní vzali věci do svých rukou a vytvořili jakýsi hybridní systém. Hybridní systém společně pozitivních negativních výsledků, zároveň používání té P hodnoty, která se, jak uvidíme, mnohdy stala tím, co rozhoduje v tom, co máme za, bereme vážně a co nebereme vážně. To je docela zajímavá věc, když studujete minimálně pět let magisterské studium, a nakonec všechno tu úsilí, které děláte v laboratoři, tak by dárně co má a co nemá smysl. To jsme přece nemuseli na to být pět let ve škole. Jo, čili tohle je to klasické schéma, které uvidíte, když půjdete na tento víkend na, na přednášku z metodologie vědy, jak jakou můžeme udělat. A to není špatného, do ukazuje každá přednáška. Takže <těží> můžeme udělat vlastně eh, dva tychy. Toho eh, že, když budu to negativní, tak prostě eh, jsme něco neobjevili a to se považuje za to, že to není zas takový problém. Problém je mohl být, eh, když, děláme, když něco, zjistíme, a máme eh, když si eh, fenomén plamážit. Takže tvrdíme, že něco je, ale ono to možná, možná není. No a často si myslíme, že tohle je ta hodnota 5%, která jsme si tady tady dát. Je to opravdu tak, protože co nám říká ta, jak si slibovaná p, hodnota těch 5%, když dám přesně tohle, že když není žádný efekt, když tedy platí nulová hypotéza, tak v 5% Zjistíme, zjistíme nějaký rozdíl, jako výsledek náhod. Vzpomněte si na salikláru. Nic nám to neříká o, prap, o té alternativní hypotéze. Pokud nevěříte, jak příklad. Úplně jednoduchý, jednoduchý příklad z epidemiologie. představte si, že vyvíjete nějakou metodu na test, testování, dejme tomu, prediktorů Alzheimerových choroby. třeba mírná kognitivní poruchy, jo? a vezmete se 10 000 lidí a vy víte, že frekvence té mírné kognitivní poruchy u starších lidinců je 1%. Jo? A zároveň víte, že ten váš test má citlivost 80%, to znamená, že. 80% případů případu budete schopni to jaksi detekovat. Zároveň, zároveň chcete jak si mít specifičnost 95%, to je ta naše typická pH Čili z těch 10 000 lidí, 100 z nich má v úměrnou potentivní a protože má, máte tedy docela dobrý test, tak u 80 z nich tu skutečně detekuje. 20 z nich se to nepovede, to jsou ty falešně negativní. No a potom nám zbyde 9900 lidí, kteří ji nemají. A skutečně 9405, těch 95% vám vyjde jako negativní, ale 495 falešně pozitivní. No a když dáte všechny pozitivní hromady, vyjde vám to 575, vydělíte to těmi falešně pozitivními, tak máte 86% falešně pozitivních výsledků. Prosím, klidně to toho dál, to není žádná, žádná jaksi hra s čísly. No dobře, tak ale pojďme testovat. A celé je to převzaté tady od toho biochemikárnou chudku, jehož jméno jsem si přepsal, protože je těžké vysvědět. Uh, jinak význam významný schodský rod. Takže představte si, že testujete uh, nějaký lék, no? anebo provádíte nějakou třeba omickou studii. No? Máte, uh, máte třeba uh, dělat nějakou proteonomickou studii. No? Uh, máte nějakou reálnou šanci, že v 10% případů uh, tam bude tedy uh, efekt. Jo? Že to je to, je to co skutečně odčetáváte? Vy mnohodem, teď viděte, bez byli snemán, tady vůbec nic jste nebudu říkat o balezeránské statistice. No? Čili, podobně. Uh, provedete uh, 100 testů, kdy zjistíte nějaký efekt, máte zase uh, sílu testu, uh, to je ta uh, senzitivita, takže v uh, 80 uh, případech vy zjistíte, že uh, jsou uh, pozitivní a skutečně jsou pozitivní a v 20% to nezjistíte, že to jsou ty falešní negativní. No a pak máte těch 900, 900 testů, kdy skutečně zjistíte v asi 95%, těm, že jsou negativní. A protože máte nastaveno hladinu signifikance 5%, tak máte 45 falešně pozitivní. Zase sečtete všechny pozitivní, to znamená těch 80 45 125, Vydělíte to těmi falešně pozitivními a vyjde vám 36 A teď to přece není možné, máme nastaveno to na 5 Ještě jinak. Že na co to všem závisí je, jak pravděpodobná je ta hypotéza, kterou my testujeme? Tak si představte, že v tomto případě uh, máme tady 50% šanci uh, na to, že tam uh, nějaký efekt. Házíme si kolem. A teďka máme, nám z tohoto vstupuje, kromě uh, té známé signifikance, tu máme pořád nastavenou na uh, 5%, už ta zmíněná uh, síla testu. To znamená, s jak, jakou pravděpodobností jsme schopni ten efekt detekovat. Tu si obyto nastavujeme takto, na těch 80%. Ale jak uvidíme, celá řada studií jej má relativní místo. Čili provádím test a. Mělo by to vycházet takhle a ale protože máme jak jenom 20% šanci na to, že ten efekt zjistíme, tak máme tady 40% toho kdy máme falešně negativní. A tohle to jsou ty právně pozitivní a tohle to jsou ty falešně pozitivní. To znamená, že tady to máte obrácené, tady to máte pozitivní prediktivní hodnotu, takže je to těch 20% Falešně pozitivních výsledků. A jenom v případě, že máme tu naši sílu dostatečně velikou, tak se blížíme k té hodnotě 95 Tady se podívejte na to, co se stane, když ta na naše hypotenze je relativně nepravděpodobná. To znamená, zase prohládíme nějakou protonomickou studii, třeba jo, snažíme se ne, nebo Uh, snažíme se najít gen, který bude uh, odpovídat, uh, odpovídat třeba uh, agresivitě, no, nebo něco Tak v tom případě, protože máme relativně málo sílu, tak zjistíme v jedné případu pozitivně případů uh, uh, správně pozitivní výsledky, ale ty falešně pozitivní jsou najednou daleko vyšší, než jsou, uh, než jsou ty, uh, ty správně pozitivní. Takže uh, ten problém odvláště u těch studií, které jsou malé, a kdy my nevíme, a jak to víme, která hypotéza je plausibilní. Tak najednou jsme uh, v jaksi pravděpodobné, které pravděpodobné, které vysoce, vysoce převyšují v těch naší 90% jistotu. Je to horší než jsme si házeli korunou. Takže, říkali jsme si, že možná je důležité se podívat na tu sílu, na, na to, jakou máme, jakou máme sílu. Jo? Takže není to, není to tady taková pálková force, ale je to power. Tak pojďme se podívat, co nám, co nám říká Pavel. No, máme zase docela výzdatná planetu. A kdyby to tak jo, tak by jsme měli mít docela jiné rozložení těch výsledků, které vychází jako pozitivní a které vychází jako negativní. Ale věda, jak jsme viděli s těma má pozitivity, se nám neustále zlepšuje. Podívejte se na to, kolik studií za posledních, tohle je, je, je od roku 90 do roku 2007, no? Tak v sociálních vědách tam bude v tom docela hodně zastoupeno psychologie, aby tam jsou nějaké, nějaké kolísání, tak z nějakých krásných 70 studií, které byly publikovány, ukazují na pozitivní efekt. No, umělečně za začátkem miliony, už, už je to nějakých 90 90 všech studií vyšlo jako pozitivní. Podívejte, bylo by na tom pomoci, na ty, byste si mysleli. To může mít tři zdroje. Jsme čím dál lepší ve formulování našich hypotéz. To je tak pozitivní, že? Nebo máme čím dál větší sílu těch testů, můžeme daleko větší vzorky? Nebo možná ne? Tohle je uh, jiná uh, receptníčí studie, která se právě dívala na to, jak v uh, psychologii a má uh, a máte dokonce uh, biomedicínský výzkum, uh, jak je silná vlastně ta, uh, ta naše, uh, teka, jaká je ta naše pavla. Tohle to jsou, prosím, uh, seřazené takhle kumulativně studie, uh, jak si od uh, až jako po 100%. No? To znamená, a tady je ta, tady je ta síla. Připomínám 0,2 je, že v 20% těch případů my bychom měli ten efekt e, zjistit. Když děláme, a, a znovu se vracím k tomu slajdu předtím, studií takových je 90%. A e, v psychologii se e, odhaduje, že průměrný efekt size tedy, e, je někde mezi, e, mezi e, 0,4-0,5. To je tady to. E, to tam dělá, třeba jako No a teď se, že až někam sem, 80% studií se nedostává přes tu sílu 20%. To znamená, že, to můžeme násobit, kolik by tam mělo být vlastně těch negativních výsledků. Jo? To jsou neuroviny, to jsou na tom obzvláště, když oscenujete pět lidí v takové kondici, v druhé kondici, No ale vidíte, že překloubené jsou zase moc, moc a tady máte, když máte, tohleto je teda při tom nízkém, nízké síle efektů, to znamená, že ten rozdíl mezi těmi je malý, a když máte 0,5 tak je to nějaký střední. Jo? Takže tohle je to typické, co jsme v těchto oborech viděli. Myslím si, že v biologii ty efekty v těch systémech byly analogické, ale to se zatím někdo měl tu Protože dá hodně práce, aby to, uh, to kvantifikovalo. Vyhledování rád, by rádi to už takhle Čili při střední míře efektu budete, uh, budete mít uh, někde 60% studií, bude 60% šanci na to, aby ten efekt zjistil. No, Johnny uh, uh, umí počítat, takže uh, uh, mu vychází, že nějaká, přesně nějakých 50 těch publikovaných studií je falešně pozitivní. Takže se zase házíme korunu. Každý druhý. To může být díky jednom, jednomu fenoménu, a ten, ten tady asi všichni znáte, a to je to, že máme tendenci, jak si publikovat právě to, co vychází pozitivně, protože za to jsme nějakým způsobem odměňováni, jak sami máme rádi své vlastní hypotézy, tak zároveň i nějakým způsobem se to od nás očekává a ukazuje se, že skutečně v minimálně v bioverálních vědách pozitivní výsledky mají daleko větší šanci na to, že jsou publikovány, než ne. A tady je zase kvantifikováno to, jak vlastně ten známý šútíkový efekt která tak nějak jako že existuje, tak jak je jako uh, Studie předparative science, která si vzala uh, celkem asi 250 studií uh, z velmi prestižních uh, grantových agentů uh, v sociálních vědách. zase je tam prostě sociologie, psychologie především, tedy ty kvantitativní, a uh, následně si dala tu práci, aby zjistila, z kolika těch grantů byly publikace. A rozdělili to podle toho, jestli ty publikace splňovaly to, co vlastně ty autoři předpokládali, jestli ty výsledky byly nějaké smíšené, nebo jestli nebyly žádné. No? A rozdělili to vlastně podle toho, jestli byly publikovány v těch super v nějakých obvyklých, anebo jestli ty autoři je napsali, ale už je jeden na napublikování, nebo to konce, jestli je vůbec nenapsali. podívejte se, co, co jich vyšlo. Je v případě, že to silně odpovídalo těm jejich tak jakkoliv byly ty studie publikovány, asi v 60% případů. A jenom ve většině případů je vůbec nenapsan. Zatímco, když ty výsledky byly nulové, tak to bylo nějaký 20%. 21%. 40% rozdíl mezi tím, na základě toho, jestli ty, jaký byl ten výsledek. No a co je docela zajímavé, je, že v případě, že ty výsledky byly nějakým způsobem smíšené nebo, nebo tedy, že tak minimálně měly jaksi napsané. A podívejte, tady se vůbec ani ve houtřetiná případu neobtěžovaly, jak si A protože ta studie je postavná na tom, že komunikovali s nimi jak si uh, autory těch, těch, těch publikací a těch uh, příjemců těch grantů, tak celá řada z nich potom uh, říká. No no, no to byly vlastně zajímavé mnoho koncepty. ale já už jsem tam další projekt a to vlastně uh, oni by ty že stejně neměli rádi přidat uh, cenzura, jak si se už na úrovni těch autorů. To bylo to tím, že by je posílal na prý podmítan. Ale to může být také dáno tím, že už měli jaksi zkušenost s tím, jak to uh, tedy uh, tam chodí. No ale to není možná uh, jaksi celý příběh, tak pojďme se podívat na pár věcí, které, uh, alespoň já, můžete mi pak říct, uh, že jsem divný uh, s ním s mám i docela některé jak zku, osobní uh, zkušenosti. No první z nich, která, o které se zase dlouho ví, uh, tohle té článek někdy z roku 98, nicméně, pardon, Uh, nějakým způsobem zapadat uh, objevil, začal bych ukázat, že na no, uh, tak se uh, říká způsobem Harkin. A myslí se tím si, sedím, jak si uh, vytváření uh, expos hypotéz. No, uh, to je v zásadě toho, že vy nasbíráte nějak, uh, nějak data, máte nějaký projekt, kde konkrétně řešíte nějaký problém, a on ten problém uh, se ukáže, že to není zas tak vlastně zajímavý. No není to zajímavý, no protože je to nevyšší třeba. No ale, vy se na ty data přece pořádně podíváte. A něco zajímavého se tam objeví. To je přece skvělé. Tak uh, to prostě, uh, když si se píšeme, uh, máme si, uh, článek, který objevuje něco, co uh, třeba jsme jako nečekali. No to by bylo v pohodě. Jenže uh, my pak do ten článek napíšem tak, jakože my jsme vlastně to očekávali že už jsme měli hypotézu toho, že tam ten stav bude. A my jsme na ten stav přišli až poté, co jsme si pěkně prohlídli ty data. To znamená, že ta šance, že na, to, na ten fenomen, že tu hypotézu ověříme, je stoprocentní. A někdo mohl nám, no jo, no, ale no, no, no, to přece je úplně běžný dělat exploraci dat. To je běžné. Ale pak je musíte publikovat, jako, že jsou to data jaksi explorativní. A ne se tváří, že to bylo něco, co už jsme předem očekávali. očekávali. No, uvidíme zase, jestli tohleto je věc, která jen tak je vymyšlená některýma psychologama, nebo možná je nějakým způsobem běžnější. Teď se podívej, podívat na stupně volnosti. A teď ne v tom smyslu statistickém, ale to v tom smyslu, jakým způsobem pracujeme s daty. Takže máme jakousi flexibilitu to s nějakým způsobem s těmi daty si hrát. No a to je právě to, na co, co Joseph Simons upozorňoval dneska už vlastně v klasickém textu. Jakým způsobem se vlastně ty, ta frekvence falešně pozitivních výsledků může zvýšit, když budeme některé z těchto věcí. Takže představte, že vy uh, máte třeba uh, dvě proměné, testujete chování uh, uh, A a B a uh, vidíte, že to budou ty vaše uh, věci, uh, závislé proměny. No ale ne, no, se ukáže, že to chování A nějakým způsobem nevypadá dobře. Nevypadá dobře, proč se podívá na ty data. A uh, tudíž, uh, v, ale s tím chování B to je docela dobrý. No tak přece uh, to od publiku s tím chováním B, co je problém. No, no nebo uh, se podívám, no to nevychází. No a nemůže to být jinak u samců, u tam interakce? To je přece, není nic divného, ne? To je docela možné, že to může fungovat jinak u samiců a u No, no uh, nebo, se, uh, nebo mám, uh, jak si. Při možnosti dávám, dávám těm dávám e, zvířatům e, nízkou hladinu testosteronu, střední hladinu testosteronu a wysoký hladinu testosteronu. No a ta střední, ale nějaká divná, zase to tam prostě jako... A teď co jsme na s ní vykašlali, protože po chvíli, je to s těma střednýma hladnota, a pojďme odpublikovat jenom ty nízký a wysoký hladinu. Jo? No a, a teďka e, tohle samozřejmě můžu různým způsobem kombinovat. Podívejte se, jak Těch původních 5 kdy jsme si dovolili udělat chybu, nám najednou narůstají. No, když si dostatečně hraju, tak mám před dvou třetinou šanci, ne, mít 60% šanci, na to, že získám výsledky penzolev falešní pozitivní. Dále jste roku do vohně na něco takového? No a nebo jiná věc. Děláte experiment. Stále jsme zvědaví, jak to dopadne. Tak se podíváte, jak to dopadá. No, vypadá to docela celá dobře. E, a ještě, e, už, ta, už okolo, tam vypadá, že by tam nějak Tak, řeknete, že jsem si Tak testují dál. A e, po pěti dalších testech, zase má, zase už e, se chcete, e, jak se podíváte, jak to vypadá. A zase to znovu testujete. No. No, a e, tímhle tím způsobem si můžete krásně zase zvýšit, e, když jste se ale jednou přece dívali, jo? jenom tak ze zvědavosti. Ten problém je ten, že ve chvíli, kdy to e, přeléze tu e, pomyslnou hranici 5%, tak najednou říkne stop, zbytečně tu něco dělá dalšího. Začneme, začneme publikovat. Jo? Já vám pak ukážu e, na tom, jak se nám vlastně ty P hodnoty chovají, že od nich čekáme něco možná jiného, než, než je. Jo? čili tady máte. Když budete po každém, po každém testu se na to dívat, když budete se dělat po, po, po deseti uh, testech, když uděláte 10 jeninců, 21 jeninců, 5, tak se vám zvyšuje uh, teda ta šance na falešně pozitivní uh, výsledky. A záleží to samozřejmě, uh, ta šance je zase nižší, ta vyšší, pardon, uh, když máme uh, menší vzorky. To znamená, že ten hlavní problém je u studií, které mají uh, nízkou, uh, nízkou tu sílu síla je, jaksi, závislá jednak na velikosti vzorku a na velikosti toho efektu, který hledáme, a který nevíme, jaký je. No a dobře, tak to si jako některý při myslet, že je problém. No a tak je to problém, Tohle je jak si, studie z více než sociálních věců, kteří pod přísnou hloubkou anonimity odpovídali, jestli mají s některými těmi aktivitami zkušenost. No, tak, podívejte se. To, o čem tady mluvil Petr Slavček, no ale to nikdo nedělal. To jsou prostě opravdu ty hnusné případy falzifikovat data. Jo. Tak přece jsme normální, tak potom bych Jo. No ale. Uh, třeba podívat se uh, na to, jestli, uh, jestli teda budu sbírat uh, dál nebo ne, hmm. každé druhé. A nebo, uh, hej, tak přece uh, nemusí být všechno v tom článku, jsou ty detaily. Jo? Ani o toho suplementu to nedávejte, tak se to prostě neřekne, že tam byla ta střední, uh, střední hladina toho testosteronu. Jo? No A nebo no to skoro vychází. No tak, to nebo co ten. Za chvilku se k tomu dostám, dostaneme. Uh, včera jsem se o tom bavil s Danem, kolikrát jsem sám napsal Approaching to significance. <laughs> tak. Uh, no a teďka, ale uh, my se můžeme teda ptát, ta, celé já, uh, jádru to je... Uh, si replikační krize stálo to, jak moc tedy máme věřit těm našim výsledkům a jak možné, jak moc tedy jsou replikovatelné, protože pokud něco jaksi, tvrdíme a někdo další to nebude schopen replikovat, tak samozřejmě to je jako po vědu docela zásadní problém. Samozřejmě z replikovatelností je to trošičku obtížné, protože samozřejmě to, že ta následná studie nezjistí ten efekt, jako jsme zjistili my, tak může být dáno celou řadou věcí. Prostě ty lidi to dělali blbě, nebo, nebo to dělali velmi dobře, ale prostě je to důsledek toho, že máme jiné vzorky. Prostě žádná replikace není, jak se replikací, jak to, úplně, úplně shodnou. No ale přesto by nás jaksi zajímalo, jakým způsobem to tedy dopadne, když nějakou replikaci budeme dělat. A tohle je zase jedna z velkých, teďka docela populárních, jedna nedávno vyšla v Nature Human Behavior, kde se snažili replikovat studie, které vyšly v Nature of Science za posledních deset let. Tohle je studie, která si vzala 100 studií publikovaných v prestižních psychologických žurnálech a podívejte, co, co jim vyšlo. Tak, pokud se zamíváme na P hodnoty, tak tohle jsou ty originální studie. 97 z nich bylo ze těch 100, bylo nižší než P 05 možná proto byly publikovány těch prestižních časopisek, a ty ostatní, ty měly těch 0,54, jo? Tak. No a v těch replikacích podívejte, jak se nám to krásně rozložilo. Ale to nás možná nemusí i zas tak jako, zajímat, jo? protože, teda ta replikace by byla 36%, kdyby jsme se dívali na jenom ty pH. Já budu se snažit pak dál ukázat, že se na to možná nemusíme i zas tak dímat. Ale co je zajímavé, je tady když se díváme na sílu toho efektu, to znamená, jak silná je ta asociace, kterou my, my jsme teda testovali. Tak to, co je uh, zajímavé, že tady samozřejmě všechny měli víc, tohle je teda síla efektu, čím uh, vyšší, tím teda silnější, jo. tady někde uh, media, že tyhle ty originální všechny prostě byly uh, ukazovány nějaký efekt. A, uh, Tady se nám to zase hezky rozložilo, ale ta replikovatelnost potom nám docela, docela jak si stoupá, to, co když použijeme, konfidenční intervaly, tak prostě skoro nějaká půlka se replikovala, ale nicméně ty effect sizes jsou výrazně, výraznější. nižší. Tady je to typicky pro uh, psychologii vyhebrání vědy kde okolo uh, 0,305 tady je to někde No jo, zase to je prostě psychologii. Tak podívejte se na tohle. Uh, nedávno v uh, Nature News si dali uh, tu práci uh, lidi z uh, Bayernu, z farmaceutické firmy, kdy uh, oni mají docela velký problém, protože se snaží jaksi skenovat neustále literaturu a uh, zjišťovat, co se v biomedicinském uh, výzkumu děje, tak aby mohli uh, testovat, uh, jak si pak dál uh, potenciální kandidátní, uh, kandidátní uh, léky. No, Veliké, no se mi to uvedlo ve 21% případů. A to jsou všechno molekulárnické studie, prosím. To, nejist, to není žádná jako soft věda, hraní si prostě se zvířátkama nebo z lidmi. <tějí vás> uh, Tohle to je, co uh, oni tvrdějí, že je úplně zahoditelný. Jo, ty měce, uh, to jsou, prosím vás, to nejsou lidi placení z veřejných rozpočtů, to jsou tvrdý biznis lidi. Jo? Takže ty uvažují trošku jinak. Takže tohle pro ně to bylo nepoužitelné. Tohle mohli použít rovnou. Tohle je ještě tak něco, co se dá možná s tím jako někde operovat, když si ty s tím budete v těch laborkách dál hrát. A tohle prostě vyhazují. A je to teda z těch lehkých oborů otázka tady byla, ale jestli opravdu ta replikace byla replikací, jestli to nedělali na jiným kmenem, než třeba, jo, protože to pak není díky, že to, nechce si diskusi, je, diskusi. Je tam, no, no, jako jsou, tam, jsou tam tyhle ty věci, kdy oni prostě uh, použili jiný kmen, uh, nebo uh, tak, jo, no, ale uh, přesně nechme to na diskusi, protože ono se uh, může ukázat, pokud jsem lék, tak by měl být jako stabilní, nezávislý na konkrétní kultuře, na který to testujeme, že? možná, bych tak typu. Tak pojďme se podívat, jestli teda máme se rozejít a začít jako tady schránit ty smyčky po těch větrích, nebo com, co se dá Takže, jedna z, jedna z možností, která se v některých disciplínách stává dneska standardem, je to, že vlastně se ukáže všechno, co máte. A, to je samozřejmě věc, která se může ukázat jako problematická. Žijeme koneckon ve střední Evropě, takže je možné, jak se vždycky to nějakým způsobem ošolíchat, Ale pak já se budu na konci mluvit o tom, jak vlastně je možné jakým tím systém povídek tohle to možná nějakým způsobem vymáhat. Čili, a nejenom to, že vy uh, budete uh, mluvit naplno o tom, jaký byl přesně ten váš design, aby to bylo uh, replikovatelné aby bylo jasné, jestli jste uh, tu, střední, uh, tu střední podmínku vyhodili nebo ne, a musíte jak se dobře zvů, uh, zdůvodnit. To samé platí uh, pro to, když uh, používáte třeba uh, takzvané čištění dat, no? oblíbená metoda, sírová data, data, tak je potřebujete pročistit. Třeba se podíváte, uděláte si. Uh, si... Explorační analýzu, podíváte se na korelace, jak to vypadá dobře. Ale tenhle ten a tenhle ten, tyhle ty body ty vypadají nějak divně. Co to bylo? No je docela jasný, že si asi zdůvodníte, proč jste je Čili, pokud jste nějaké odlehné hodnoty vyhazoval, musíte říct proč. Musíte říct, jakou, budete používat, jakou jste používat analýzu nejenom tu jednu. Jo? A k tomuhle tomu se teďka rozjíždí systém takzvaných, takzvaných registrací. To znamená, že vy vlastně jdeme na to trošku dovrácení, že celý ten váš design toho projektu pošlete do nějaké úschovny, jako třeba tady ten OSF, Open Science Framework, a následně, když budete tu studii publikovat, tak se můžete odkázat na to, že jste vlastně udělali všechno to, co jste tak, jak jste chtěli. Že už dopředu jste predikovali souvislost mezi tou a tou proměnou a že jste dělali analýzu takovou nebo onakou. To můžete udělat tak, že to necháte veřejně, Můžeme na tom jako další kom lidi komentovat, nebo to můžete nechat si schovaný, můžete to následně třeba si říct, že potřebujete z nějakého důvodu ten design upravit, tak to tam vložíte, ale je tam vždycky vidět, jaké je to bylo datum a kdy jste s tím jaksi hýbali. No samozřejmě můžete se taky zaregistrovat hypotézu A a konkurenční hypotézu B, že? A je to nějak tak jako počítá, že v když chcete aktivně podvádět, takže prostě e, není jako e, nikoho, kdo by e, vám v tom jako zabrání. Těch možností je jako docela řada, e, některé jsou docela komplikovaní. Jo, e, máte s mním zkušenosti? Jarda, samozřejmě, e, lidi od nás, někdo další? Kanovo. Tak a těch, těch jaksi, různých portálů je dneska docela dost. Některé jsou složitější, některé jsou snadnější. Samozřejmě některý z vás budete znát tam, kde můžete nahrávat celý ty datasety, typicky s kódem, který jste použili v Rku nebo v něčem, v něčem jiným. Tak aby se mohli pak dál použít k tomu k nějaké jako, případní reanalýze, anebo a o tom budu pak řeč nakonec, k metaanalýze, což si myslím, že je docela důležitá jako věc. No a to, že k těm změnám dochází docela jako zásadním způsobem, je to, že někdy v průběhu londického kvítko, no někdy prostě teďka nedávno, například v psychologii, ty dva nejprestižnější žurnály, teda Psychological Science a Nature Human Behavior, zavedly to, že vy můžete ten samotný report, to, to znamená tu svoji metodiku, už poslat k recenznímu řízení, a v té recenzenti buď to už mají za vhodení, že to je opravdu zajímavá věc a může to být dokonce replikace nějaký předpozí studie, ale musí řešit nějaký jako důležitý témat, protože jsou to pořád jako ty nejprestižnější uh, žurnály. A uh, ve chvíli, kdy se teda uh, ukáže, že to, to jako metodicky je v pořádku, tak vám vlastně ten časopis uh, zaručuje, že uh, bez ohledu na to, jaký budou ty výsledky, tak vám to studii uh, publikují. Což by mohla být možná jako uleva, když už máte třetího grantu a pořád jaksi nic jako dalšího nevychází. Ale uvidíme, jak tohleto se rozběhne do dalších oborů, protože samozřejmě tohleto se chytly nejdřív ty časopisy, které nejsou zase úplně ty nejlépe hodnocené, takže ta tendence těch autorů tam publikovat nebyla nejvyšší, ale v tu chvíli, kdy se toho vlastně takhle deklarují ty hlavní žurnály v tom oboru, tak mění docela zásadný způsob to, jak se bude teda pracovat. Jinou, jinou možností, která když jste v oboru, kde máte typický problém s nízkými vzorky, je, že se s někým teda dáte do holportu. To samozřejmě v některých oborech se tak nějak spontánně děje obvykle, ale pak samozřejmě můžete, musíte třeba ad hoc schánět ty spolupracovníky na nějaký konkrétní projekt. A tohoto je jedna z těch možností vyhrání vydat, kdy vy uh, zadáte nějaký projekt, kde chcete, aby uh, tam bylo, když chcete prostě pro nebo chcete uh, mít prostě větší vzorky, protože nejste uh, schopni uh, ty své vzorky z nějakých technických úvodů samotný jako nasbírat. Uh, samozřejmě vidíte, že to má celou řadu můh v tom smyslu, že uh, zase většina těch autorů je tady a tady, že, jo, takže s tou to vlastně nebude uh, takový slavný. Jo. A kdyby to mělo být na počty lidí, jak to mělo být tady, tak okolní? No. A, samozřejmě je to otázka s tím, jak to bude fungovat tím, že bude asi třeba část lidí, a, a to bychom očekávali zase třeba tady a tady, kteří budou jenom dělat jak si, studie pro někoho jiného. Ale možná to je to lepší, než kdyby kvůli těm různě ložením fabrikovali data v ně, někde jako někde jiným způsobem. Je. Čili tohle je zase otázka, jak to bude fungovat, dál velmi jako otevřená, co se týká autorství, financování těch projektů a tak dále. Nemusíte se samozřejmě zapojit do každého toho projektu, když jste členem tohoto konsorcia, můžete si vybírat, co chcete sbírat, je, jestli chcete a tak dále. Jo. Tak. A teďka pojďme k jiné věci, a to je k tomu možná se přesunout v těch našich samotných analýzách a výsledcích, jaké reportujeme, něčemu trošinku jinému, než jsou ty už tady několikrát změnované péhodnoty. Protože když si vzpomínáte na to, že to vypadá, už to ekoloční signifikance, tak se podívejte, jak ty péhodnoty se můžou pěkně jako chovat. Oni totiž můžou, po určitým tomátem vzorku. Jo? Ano, ono to takhle prostě sjede a vy očekáváte, že to ono už zůstane přece. A ono to den a zase tam si, co běží samo. A to tady mám video. Abs. Kde je? Tak. To je od... Uh about their data and make their research decisions. But should we trust it? One interesting thing is that the peer avenue has hardly been studied. We know very little about how researchers can actually think about it, and think about it. It's great topic for research. So let me speculate. I think that usually uh, people think about the P in terms of intervals like this, a so peer less than 001, three stars. All the way through to the point one oh, and P is a of and Tak eh tak nebudu ho nechát děcka coming se uh, Podívejte se na něj, ty videa jsou jak si velmi dobří. Ale podívejte se, když budeme provádět 25 replikací jedné studie, a tady máme ten efekt, to, velikost toho efektu kohenově 201. Co a to jsou prostě které nám vychází a to jsou konferenční teploty. Pořád to děláme prostě ze stejně počtem případů, to znamená to znamená, že ty délky těch lůzních jsou stejné podívejte se, no to může variovat v vysoce signifikantního po uh, něco zcela jako uh, absolutně nesignifikantného. Čili uh, důvěra jenom to, že budeme nechá um, takhle, uh, jak si v uh, jedna studie z toho může být jdekoliv. Čili možná, že uh, je zajímavější, ale ještě jeden příklad. Tak když jenom budeme spolíhat na uh, ty p uh, hodnoty. Podívejte, toto je studie, která vyšla v PNASu před, před pár lety a dívá se na to, jaký je rozdíl ve spokojenosti lidí, kteří se seznámí online, jo? Nějaké, nějaké seznamce nebo které se seznámili třeba v Není to, to face. No a zjistili, že ty páry, které jsou se seznámily online, jsou překvapivě, Uh, mnohem pozitiv, uh, mnohem uh, spokojenější. Podívejte, takováhle obrovská signifikance. A je to na obrovském vzorku, jo? 19 000 lidí. A proto taky vyšlo v, uh, takovým dobrým dobrém časopise. Ta, ta šance, že je prostě uh, velmi nízká, získat takovýhle výsledky náhodou. A teď se podívejte, uh, ten rozdíl v, ve spokojenosti byl takový. Je to hodně nebo málo? No to záleží, jestli, dělat, jestli dát růzku eh, v partnerských stazích. Protože eh, tady se nám tak si vrací eh, role eh, ex experta. Protože to jestli to je na 0,5 nebo pod, tak to vlastně eh, může eh, se naučit jako cvičená v opice. Ale eh, my jsme ty, kteří víme v tom oboru, co znamená takovýhle rozdíl. No neznamená nic. Jo. Čili, Uh, možná, že uh, bychom se mohli na ty p hodnoty, už jsme také ty editory, jak jsou to viděli, uh, docela také vykašlát a dívat se nám uh, ty velikosti efektů. Ty nám, ty nám jsou totiž daleko informativnější. A uh, tohle je, co se zase používá v nehrálních videách, známé kohen vodé, uh, kde tady už jsme viděli, že máte prostě, uh, třeba 0,5, uh, 1 atd. a tak dále, a kohen to, pojmenoval jako, jako velmi malého, jako velký, velký efekt. Ale je potřeba říct, že on vždycky zudorazňoval, že to záleží na tom, v jakém oboru to děláte. Prostě ty rozdíly můžou být v některých oborech takovéhle běžně a bude se o nich jako malý. Ve tím, v psychologii to bude něco velmi jako silné. No, proč je to pro nás daleko informativnější? Podívejte se třeba na ten, ten jednoduchý příklad, který nám ukazuje Cohenové D, které je psychologie je docela vysoké, 1,6, tak je proto, že to je, je rozdíl ve výšce mezi muži a ženy. Jo? Průměrný muž má nějaký 175 cm, průměrná žena nějakých 80 cm více. A my nejenom že teda víme v porovnání s jinými efekty, třeba s jak je to velký rozdíl, a také si můžeme říct, že když budeme uh, mít kolik žen, tak máme šanci, že uh, bude daná žena uh, vyšší než polměrný muž. Jo? V tom na případě máme 5,5 žen bude vyšší než polměrný muž. Jo? Nebo jinak, jestli chcete, v případě, že máte to ohranovo uh, 0,2, tak vidíte, že překryt těch tři, Nějakých 92%. Uh, procent, jo? A zároveň si můžete uh, říct, že uh, v nějakých 58% bude ta uh, tohleta, tohleta modrá je ta naše skupina, která uh, prováděla nějaký treatment, tak uh, bude. Uh, vyšší, než, než je teda promůměrnej ten toho, tý kontrol. Čili ta, a ta, ta, ten rozdíl, jež baví 0,8, bude bude asi takhle. Čili ta informativnost oproti tomu, jak co nám říká ta P hodnota je mnohem, mnohem vyšší. No a poslední, poslední věc je, že vlastně pro nás, každý ten jednotlivý výzkum by měl být jenom jaksi jedním bodem z toho, co o daném fenoménu jako můžeme říct. A tím pádem bychom měli si zvykat na to, že Čím dál víc budeme dělat jako metaanalýzy. To je samozřejmě věc, která v některých oborech je zvykem, ale v některých oborech se to zase tak zvykem není. A to, co někteří ukazují, že vlastně má smysl, na místě toho, abyste psali jaksi narativní diskuzi, tak abyste udělali vlastně ke každé empirické studii znovu ještě jako metaanalýzy. se tady. Co nám ty metaláze ukazují, to je třeba nějaký jaksi, efekty v reakčních časech, dejme tomu, po podání nějaké drogy. Když máme, když máme, Čím máme větší ten čtvereček, tak tím je vlastně tím ta studie důležitější, byla postavena na větším na efektu. To taky ukazují právě ty konfidenční intervaly, které nám ukazují spolehlivost odhadu té hodnoty. Vidíte, že tohle byla studie, která byla na 8 lidech, proto vlastně ty mužní nohy jsou takhle obrovský. Ta spolehlivost, tam jsme se náhodou trefili, je prostě obrovská. Jako Zatímco jsou ty studie třeba tady s těma 54 lidma, už je ten odhad docela velký. No a to, co vy teda, takovýhle jednoduchý software, jsou prostě v dispozici klidně online. Můžete si od kamence stáhnout Excelovou tabulku s makermama, který vám to pěkně spočítá. A tady máte ten si, metamín, který vám ukazuje jak si odhad na základě těch předchozích studií. No a teďka byste udělali nějakou další studii. Jo, která dopadla takhle, byla do to se docela základního a vidíte, že ten, že ten efekt se vám nikam moc jako neposunul, takže je to vlastně docela jako robustní efekt, který my vidíme v těch si jako stojí na Samozřejmě většina studií je dělána různými metodikami, to znamená, že to nebudete hodnotit tady jako v tě čase, ale budete to muset uh, předělat na nějaké standardizované uh, R třeba, jo? protože uh, uh, každá ta studie používala nějakou jinou statistiku, nějakou jinou, jinou míru. Jo, tady zase jenom na otázku. Tohle je ze studie, která my jsme testovali, jestli MHC podobnost se více vyskytuje u konkrétních páru. Takže vidíte zase, když máte studie, které jsou na velkých vzorcích, jako je třeba tenhle, tak, tak jsou ty konfidenční témaly u sebe, protože to má dobrý odhad, zatímco tady z těch jaksi malých studií pak ty muří nohy jsou prostě takhle obrovský. No a uh, vidíte, že vlastně celkově, když to dáte tak NHC uh, nehrá žádnou roli. A co je zajímavé, máte i některé studie, které dokonce ukazují, jsou s NHC podobnější, což je zřejmě vedlejší efekt toho, že uh, lidi uh, v nějakých etnických společnostech mají tendenci se uh, jaksi uh, brát spolu. Jo? Vlastně něco jako, jako artefakt. No a můžete zároveň. S tím stejným, testovat celou řadu uh, jaksi moderujících. Proměnej, třeba se tvrdilo, že užívání antikoncepce ovlivňuje preference mhánce, vidíte, že nohy před, překračují nulu, takže, takže žádný efekt rovnání antikoncepce se neděje, a zase ten metallizměnický průměr je nulový A vidíte, že v těchto studiích ty odhady promění těch párů, které to jsou experimentální studie, tak jsou jasně docela blbý, protože ty experimenty je jako náročný dělat, než prostě, když vezmete tisíc lidí a díváte se na to, uděláte genotypizaci. Jo? No a co nám ty metanalýzy ještě dál umožňují, je, že si můžete podívat, jestli se tam vlastně v tom vašem úboru nedělou nějaké podivné věci. Tohle z nějaké jedné studie, která se týká změn sensitivity či po cyklu, kde tomu se říká, tam tomu se říká kolesklo, kdy neznáte, tomu tomu se říká funnel plot. A ten vám vlastně uh, ukazuje to, že čím máte menší vzorek, tak tím očekáváte, že to budou prostě ty, uh, uh, to toho odhadu větší, protože tam je tím Zatímco prostě čím budete ten uh, vzorek větší, tak ten odhad bude spolehlivější. No a vy taky můžete zjistit, Jestli vlastně to, co testujete, tak tam nechybějí některé ty studie. To, co jsme si říkali, že zůstali v tom šuplíku, nebo prostě ty lidi nějakým způsobem netestují. No a tohle je třeba jedna velká metaanalýza ohledně fungování behaviorální kognitivní terapie. Myslím, že to je na nějaký u deprese. No a podívejte, která jim to vychází, že ta terapie funguje, jo. A někdy funguje opravdu dobře, všichni se vylečili. No jo. ale. Ta metalová taky zjistila, že ty všechny první body jsou studie, které vlastně nikdy nebyly publikovány, no? Protože pokud my jsme, bereme to, že toto je ten reálný efekt, tak ty jednotlivé studie by měly fluktuovat uh, okolo toho reálného efektu. To znamená, všechno, co jsou takhle tady s negativními, tak vychází nějaký jako negativní. A tady vidíte spoustu chybí. No dobře, to možná je nějaký problém uh, v nějakých jak si lidí v, v terapii, ano se ukazuje, že vlastně ten problém těch, těch publikačních bajásů, toho, že tam je nějaký zkreslení, že tam chybí ty negativní studie, je docela jako veliký, že to může být prostě docela jako částí. No a kromě toho, že teda jsou tam ty věci, které jsou nějakým způsobem spojený s tím, že se jde tak nám to můžeme se podívat na jednu ještě problematickou aktivitu, který jsem vůbec nemlodal, který se říká p-hacking. P-hacking je zřejmě první slovo, které se dostalo do Urban Dictionary ze statistiky teda, že on je p-hacker, to je nadávka prosím vás, a uh, to, uh, to, co nám říká ten uh, představte si, že uh, nemáte efekt, a uh, uh, počkejte, uh, ne, to, máš to špatně, tady, tak. tam to uh, bylo ještě něco jiného, tak, tohle je správno, uh, představte si, že uh, máte efekt, skutečný efekt, a to znamená, že ta frekvence těch P hodnot bude mít takovou připu, a v případě, že v tom, tom vaším oboru ty lidi mají tendenci to testovat tak dlouho, než to tam jako přeskočí k hranici, tak nám to najednou udělá takovýhle pík. Jo? Najednou tam daleko víc studií, okolo těch žádná 0,5, kdyby byly okolo 10, žádná 0,1, protože to třeba lékařská studie, A jich tam, jich tam signifikantně 75, je víc. No a to, to můžete zase testovat, jako udělá tady ta Megane Head, No a podívejte se, Tohle je test, který vám říká, jestli signifikantně víc v daném si dochází k hackingu. To no, se možná nevidíte, ale tady máme třeba biologii, jo, i medicín, v medicínských vědách, jo? V, kde máme nějakou psychologii, tady taky jo? Čili uh, tohle je velký hrubý odhad, protože to je postavený prostě na všech různých možných směrech. Ale uh, můžeme teda očekávat, že uh, tohle se nějakým způsobem uh, děje i v uh, těch uh, různých oborech, kterých se uh, pohybujeme. No, ale uh, pokud by to možná ode mě vyznívalo tak, že uh, teďka pojďme všichni dělat analýzu, nás pasen, tak prosím, uh, ne meta je zase jako jenom uh, nástroj, ale hezky je vidět pár lety vyšly dvě naše obou dvě uh, které testovaly 10 průběhu demonstračního cyklu, to bylo populární téma, za poslední 20 let uh, na vršilo více jak studií, dokází k změnám uh, preferencí ženy. No a ta, jedna z, uh, ta jedna z těch meta zistila, uh, zjistila, že jo, jo, určitě dochází, je tam nějaký systematický efekt, a ta byla dělaná evolučního psychologama. A druhá byla dělaná genderovým psychologama, který se moc nelíbila, ta nemohou Na a co myslíte, že zjistili? Že tam samozřejmě nic není, a že to je pro evoluční psychologii zásadní problém. A jak říká Hezky, že strahluj jsem, hypometrat, Metalní jsou dobrý, můžou nám ukázat nějaký trend, ukázat, kde se uh, pohybujeme. Ale uh, ty velké otázky uh, nám ne, jak no? Ty, uh, ty které byly pro uh, to, tu hypotézu, tak ty budou první, jak konečně nám to ta metanalýza ukázala. Uh, a zatímco co odporci budou, uh, jak si uh, na všechny ty problémy, které jsou. Protože uh, ta metanalýza nejenom, že je tak dobrá, uh, jak si jaký data do ní ale uh, taky je uh, to není jaksi stroj. Vy rozhodujete na tom o tom, jaký tam budete dávat ty modelující efekty. Budete uh, rozhodovat o tom, jestli tam dáte nějaké nepublikované studie, nebo které studie vlastně vyřadíte z s, uh, s té a tak dále. Čili ten uh, lidský projekt tam prostě vždycky jako musí uh, jako zůstat. No. Jiný hezký příklad je. Uh, Dvě velké metaanalýzy o tom, jestli hrání poč násilných počítačových her škodí dětem, vytváří, jako jsou agresivní potom nebo ne, a jedna tvrdí jako, že Ježíš konečně víme, je to strašná věc, a ta druhá tvrdí, ale hej, ty děti jsou úplně normální, nic se s nima neděje. A co má říká veřejnost po tomhle? Tak, a překvapivě se blížíme ke konci. Tak já než, abych opakoval to, co tady, jaksi bylo několikrát řečeno vlastně k těm k nám jako vědcům pro nějakou jako větší transparentnost a toho přemýšlet o tom, jestli děláme vědu pro to, aby jsme publikovali, nebo jestli nás ještě pořád zajímá to, jako jestli my nechceme na něco přijít. Takhle ten problém možná bude ještě na několik jiných úrovních. A jen na těch úrovní těch samotných, pobídek, incentives, které jsou na nás skladeny. To znamená jedna ze strany časopisů, toho, že jak si chceme publikovat v těch nejlepších žurnálech, ale chceme tedy jako za každou cenu. A druhá na té úrovni, jakým způsobem může vedená institucionální. To znamená, jestli budou třeba naše grantové žádosti hodnoceny podle počtu publikací podle H-indexů, to, co vlastně vede k tomu, že máte tendence publikovat něco a něco, něco zase ne, nebo dělat některé ty triky, kterým se říká a, a phishing a podobně. A tohle to samozřejmě může být jaksi dlouhá cesta, Dokonce dneska jsou iniciativy, které přicházejí s tím, že uh, a některé grantové agentury uh, si to minimálně ty soukromé vznamení za své, že se udělá uh, jaksi hodnocení uh, bazání. to znamená, dají se ty projekty, které nestojí příliš za mnoho, ale potom třeba dvě třetiny projektů, které jsou dobré, taky se strčí do osud. A prostě někdo se vytáhne. A ukazuje se, že je to úplně jedno. Tak, tak, tak. A to samé potom platí a samozřejmě ten tlak v Evropě, respektive v Čechách vůbec. Zatím není tak vysoký, ale samozřejmě to se může změnit. Ale v případě, že vy dokončujete doktorát hledáte si, budete si dělat postdoktorskou pozici na nějaké výborné americké univerzitě, tak vás budou hodnotit právě to, kde jste publikovali. Když jste publikovali v nějakých průměrných žurnálech jenom s těmi replikacemi, tak asi tuhle chvíli nemáte šanci, ale možná, že se to nějakým způsobem jako změní. Tak, to je všechno, co jsem chtěl říct. Gracias.